Vi mm. får se vad det är för något Det är en gammal serie Den från 78-79 Fyfan vad länge sedan det är usch, usch, 78 mm. Fan, fan är Max Måste du nämna så mycket serier Och spel och sånt Code G måste ju Det var jag, är nyfiken. jag vet inte ens vad det är för något Du bara sa det och sa att det var jättebra Det måste jag kolla upp uh, The Following ska jag kolla upp Jag ska kolla upp full Metal Alchemist Och så måste du köpa Dungeonland också <laughs> Alltså, vad fan? Ja, jag har ju ja, ingen livpar! Vi... Nej, nej, nej, nej, vad är det för dumhet Liv? Du gav dig in på det här kvirk. för medvetande. <laughs> oh, oh, oh. Ja, nej, jag var inte vid medvetande. Ja. Vad kul att du har, inte kan använda högerhand där, då blir det ingen runkande av där. Mm, mm, mm. För du förstod att det, jag där jag jag att, känner känner att det var där jag Det är en, en skämling som gör <laughs> det. Jag fel på er. Mm. Ja, du har ju en vecka och tre dagar på dig att läka i alla fall Sen får du sitta och spela Colonial Marines Yes Colonial Marines Det släpps 12 ju En uh, vecka, och tre fast... dagar och 22 timmar Fast jag väntar in också Dead Space, det släpps den åttonde Jag väntar åttonde. in... Uh... Men om ni tar och skaffar Daniel eller ändå vill spela så finns jag här som en tillgänglig spelare. Man ska minst Men, vara tre och faktiskt kan köra Adventure på det. Sen om man slår ihop fyra så är det alltid skoj. Max, det går ju inte. Det vet vi ju alla att du kommer köra någon liksom, vecka och sen hittar du ju något nytt MMO eller någonting. Och då sitter vi där med ett spel som inte har en tredje spelare och då vet vi inte vad vi ska göra. Då måste ringa Edwin. Alla alla personer i Och jag, och jag, och jag säger bara nej. Du låter som alla som har känt, som känner dig, Max, eller? Ja, Max, men det, jag, jag hade den här diskussionen varje dag nästan, för att jag kommer alltid med ett nytt spel. Bara, Men grabbar, det här ska vi spela, och så säger de, men vi har så mycket spel att spela. Jag säger, men det är ju gamla spel, vi måste ju röra oss framåt, vi kan ju inte sitta och spela Det är från förra, ve förra veckan, de här spelen ju! Det är från förra veckan! Det här är från nu. den här veckan! Du, är så, vecka ja, fyra! Ja, han har dreat med alla hans nya låtar, som han kör. <laughs> ja. Du är så vecka fyra Vi är vecka fem nu, hallå <laughs> Vi är faktiskt i februari nu Du kan ju inte spela spel från förra månaden god. Idag har jag bott i den här jävla lägenheten Ett år Och jag har tagit livet av mig än Damn you back man, last week Last week, yeah. Oh my god oh, du, du kan inte runka heller, stackars jävel Nej, hur ska jag nu kunna fira dagen? <laughs> Whippy, ett år Jag har inte tagit det på Fredrik ännu Jag, hey. honom, ja. jag bor en bit bort i alla fall, det är tur det Ja, det är tur det, jag ser det nu du kommer i alla fall Det är svårt att missa en stor jävla klump som kommer lallande fram så här. såhär klump för dig, ditt anus <laughs> Jag säger bara vad din fru säger Tjockis ja, Jävla skägg, skägg och apa The following måste jag se på nu alltså mm. Gör du då? Det finns, det finns, också en sån här pre, äh, sån här litet, äh, där man får, man får, lyssna på när, äh, han, äh, regissören och där pratar lite grann, eh, typ del noll, så här inför, då de pratar om serien och pratar med Kevin Bacon lite grann, ta ner den och se också. Kevin Bassoon? Kevin Bassoon, ja precis. Kan ni spela Taipei? Eh, äh, Sharpay? De är jättegoda med lite hummersås. Nu är det på 72% på Nino Kuni Oj, för dig. Det är ju 22 <laughs> gig stort det spelet. <tjup> Vet du, jag har hört så mycket. och sett videos och det ser. Och så sist lyssnade jag på någon podcast så klart Och de pratade om det. och Så det här var nog det bästa Playstation-spelet. Som har kommit på många många år. Ja, jag har mm. hört lite kritik på det. Ja jag har ja, det hört är blandat. Det är blandat men... bästa. Jag har hört no lite blandat. Men överlag så har det varit bra. Framförallt på, på Fighterna bra. Mm. Jag, hörde, jag hörde mest kritik att, att det var för lite Ghibli hade varit med och varit... De var, de var liksom art design och de hade liksom inte så mycket mer utöver det här tydligen att göra med spelet, utan det var liksom... Nej, det är ju visuellt. studion som har gjort in också, så... Ja det är story Art ja. design, det är det som är deras grejer men jag är glad att level 5 av de som faktiskt gjorde, jag skulle inte lita en spelig, eller ett eh, film eller annem liknande studio bara, men vi ska göra helt spel att ta in att de har väldigt representabelt, fint spel och så. så, just att de jobbade med Ghibli Studio gav en väldigt massa extra kol på de som faktiskt lägger ut, gjorde spelet, att verkligen, okej, okay, nu har vi den här jättestora nu måste vi också göra bra ifrån så just att det är japansk också Då förstärks ju bara den känslan fem gånger extra ja, Jag hoppas att det, uh, man har, kan ju ha såna här familiars med i spelet Jag hoppas att det finns en Totoro mm. då. <laughs> då köper jag spelet ja. Och konsolen ja. Du gör det, ja. Definitivt ja. Som Ghibli-fantast så måste ju göra det i så fall Du måste, uh, jag förstod nästan det Ja, men det är ju det, Ghibli är Det är en konsol för att spela ett spel Precis <laughs> Ett. Ja men det är lugnt Vi kan låna ut den sen när vi är klara med Nino Koni Då kan ju, ja, ju Edvin låna den Då kan han och jag äntligen sitta och spela tecken online Då slipper vi gå över till varandra Över det här kalla vädret oh, ja. ska vi... du, du behöver inte gnälla Det är jag som går till dig hela tiden <skratt> Ja jag vet Men det är ju Det är ju liksom eh, Jobbigt Moron. bara med det. Jag sympatiserar sympatisera ju med dig ja, Ni Jag väl klär väl mig för vädret i alla fall bäder. Jag fris ju inte Bröderna bäver. Tänk man Eller... hade den lyxen. Ja, men bä bävrar är ju bra har vi kommit fram till. Så ja. ja, det ska bli kul att få lyssna på resultatet sen. Uh, vi har men, klip, vi, å, bort dig. <laughs> vi ja, klipper ja, jag... bort dig, Edwin. <laughs> <laughs> Och lägger in det. <laughs> ja, ja, jag har fram att jag precis. hade någonting på rättrehörnan. Men det kanske jag inte hade. Det här. Han då, är då, inte rätt <laughs> idag. Nej, okej. Okay. Ta bort det. Då är det bara typ. <laughs> ja, tack för oss. Hej då. <laughs> Ja, då var vi på rättehöran Och ni hade ju ingenting att prata om Nej nej okej okay, hejdå nej, jag, jag tänker logga ut nu Och detta med framför tvn en stund Gör så eh, Håll prenumerationen igång där på din podcast Jag kommer lägga ut den här Först och främst på den nya podcast Sajten eh, som finns Och på den nya iTunes-stället. Uh, att jag jag du ändra nu på iTunes eller vad då? Ja, om du söker på Anon fanboys så finns det nu två stycken Anon Fanboy. Så du ser att den ena, vilket är den nyare, då, har en betydligt längre description, alltså text då som beskriver vad den handlar om det är den du ska prenumerera på i första.